Én jövök. Jó? Az már fönn van a felvételen, hogy rögtön jövök. Akkor várunk egy kicsit még őrá. Jó? Egyébként is a két dologgal foglalkoznék. Egy kicsit összefoglalom, amit múltkor hallgattam rólatok. És a másik ennél lényegesebb, fontosabb, hogy hogyan vigyük tovább. Mert abban fölmerült azért a múltkori beszélgetésben az is, amit Edi, te is mondtál, le kell írni, és egyetértek. De ugye ez mennyire elég arra, hogy megérkezem mindenkihez, az egy nagyon fontos kérdés. Így van. Kitett arra, hogy én, amikor a kuratóriumbra ezt előhoztam, köszönöm, Feri, amikor ezt a kuratórium felé előhoztam, akkor azt gondoltam, hogy ez egy stratégiai kérdés. Nem? Stratégiai kérdés abban az értelemben, hogy hogyan menjünk tovább. Szervezeti szempontból is, egészében is. Azon pedig azért ámulok, a stratégia az, hogy elvileg mindenkit érintene. És szépen lassan elkoptunk ebben az egész körben, és én nem a behívott kedves vendégre gondolok a Péternel, hanem a kuratórium tagokra, akinek elvileg itt kéne benne, hogy is türelmetlen türelmetlenkedni, mert a kuratóriumra inkább a stratégiai kérdések tartoznak, mint a gyakorlati kérdések, ugye? De most a stratégiai szereplők ebben az értelemben most vagyunk négyen. Pogány Gyurit ide gondolom még, aki időnként most hajnos a gépe miatt nem tud lenni, és ezen kívül a nagyon-nagyon néha Ákos. Ákos szokott itt lenni még, is remélem fog jönni, meglátjuk. Úgyhogy ilyen. Ilyen az egész történet. És igazából az én csalódottságommal is szól, de inkább akkor elmondom, hogy mi volt. akarjátok, csináljuk úgy, hogy először elmondom, hogy mit, mit szedtem kell a múltkori beszélgetésből, hangsúlyosan, ugye? Ez az egyik dolog, és utána pedig arról beszélgessünk, hogy hogyan csináljunk ebből a civil rádió egészére hasznosítható tovább lépést. Tehát, hogy változzunk, ha kell, vagy tudjunk-e változni, vagy tegyünk-e érte, hogy változzunk. Jó? Ez a két irány. Elfogadható? Jó? És a harmadik feladatunk pedig, hogy akkor elmegyünk sétálni, még a nap akkor. De Feri, ez nagyon nehéz kihívás, mert szeptember van, és ugye most már minden egy gyorsabb. Augustus van, 30-a van, és még holnap Már négy napja, megmondom őszintén, szeptember van az időjárást illetően. Úgyhogy az, hogy a naptár mit mutat, az egy nem szempont szerintem. Ma, Akkor... magrácám csald bele a lóba, hogy <coughs> mibe kell, a lecsóba, vagy valamibe csak bele. Belekezdtem, belekezett. Ja, és rövid lesz, és félbehagyott félszavakkal fogok erről beszélni, mert mindent tudtok. Ti minden négyen benne voltatok a beszélgetésben. Akkor érdekes, ha egy ismeretlennek is mondjuk, úgyhogy csak felidéző lesz minden. Az az érdekes, Edith, az, azt foglaltad össze te, mint első összefoglaló ebben az egész történetben. Ami, ami mondom, négy dolgot emeltem ki, vagy ötöt tulajdonképpen, amit, amit te mondtál. Egyrészt hangsúlytalan odafigyeltél az elérésre, az elérésről kezdtünk el beszélni, azt, azt emeltett ki ebbe az egész történetből, és valami olyasmit az elérés címén is romlik a hallgatottság. És az, ez két dolog egyébként, az elérés is, meg a hallgatottság is. És én azért tartom ezt izgalmas kérdésnek, mert erre máskor majd vissza is térhetünk, hogy az elérés egyenlő a hallgatottsággal, visszafordítva megyek tovább, a sokkal többet tudnak rólunk, mint ahogyan hallgatnak. Tehát ilyen módon érdekes a kettőt szétválasztva érzékelni, és ilyen módon ezzel megküzdeni. Tudnék azt is mondtad ebbe a dologba, hogy, hogy, hogy azzal kell törekezni, hogy a szélcsoportot hogyan lehet tágítani. Mert ugye a fő dolog ebben a dologban az elérés szímén is, hogy hogyan lehet minél tágabban ebben a civil működésünkben működni. Ez egy fontos kérdés volt, ez volt a beszélgetés egy fontos tartalma. És itt tulajdonképpen sikertelenség ok mögött ugye a, a színvonal. A probléma. Arról beszéltünk, hogy nem egy kiegyensúlyozottak a színvonalú műsorok, tehát nem egy formán kiegyensúlyozottak a műsorok, ami azért csapda számomra, és mindig belehozom a magamét is, mert mindig tudunk olyat mondani, hogy vannak nagyszerű műsoraink. És, és ugyanakkor azt is lehet mondani, hogy egy csomó műsor tényleg nem jó. Tehát itt-ott egy ügyetlen nem sikerült, nem figyeltünk oda, pontatlan, technikai problémáik vannak. Az a baj, hogy a hallgató meg ki van szolgáltatva, nem tudja, hogy mire számít. Akkor jó egy hallgatottság én szerintem, ha kiszámíthatóan folyamatosan jó színvonalak a műsorok. Tehát az a megjegyzés, amit ott edít, elő aláhúztál, hogy a sikertelenség kulcsa a probléma, az rendkívül fontos ebből a szempontból is. És abból a szempontból, hogy a minőséget is kell javítani, Itt a hallgatottság is javul, akkor azt mondtad, és azt írtad le, a minőség alatt én nem csak a jó színvonal műsort tartom fontosnak, hanem az aktuálisat, a frisset, a hallgató kérdésehez való kapcsolódást, a napi életéhez kapcsolatos kérdésekben való valami összefüggéseket, szóval ilyenekre gondolok én ezügyben, és ezért is fontos téma volt, amit te mondtál, és felvetetted, és ugye azt vetetted föl abben a beszélgetésben, hogy tulajdonképpen mi legyen a középpontban. És itt a közösségről beszéltünk, kontra a közösségi-ségről, mint két dologról és ugye a közösség egy szempontból fizikai közösséget is lehetne nevezni, mert ugye a civil rádiónaként nevezzük saját magunkat, és ugye a másik pedig a közösségi alapú megközelítés is, és azt fogalmaztad akkor meg, és ez megint feladat mindenki számára, hogy nem volt eléggé kibontva a közösségi szempont. Tehát a közösségi az íbetűvel betűvel kibővített kifejezés. Ez azért fontos, mert egyébként, ha végig hallgattam a műsort, sokszor ezen a területen sokszor csúszkáltunk. Tehát hol így húról fogalmaztunk. Tehát ez nagyon izgalmas volt ez a része, bár nem térnék most erre jobban ki, csak mondom. És ugye azt lehetne mondani, azt vetettem föl, hogy hogyan lehet együtt, és ugye itt még a beszélgetésnek fontos része volt, hogy hogy visszahoztad azt, amit a régen is megjelentettünk, hogy két pólusú az egész beszélgetési vonal. Egyrészt úgynevezett média, vagy pontosabban média szerep, másrészt pedig a közösségi szerep, és valami azt mondtad, hogy tulajdonképpen az az igazi kérdés, hogy hogyan lehet a kettő együtt. És hogyan lehet a kettő együtt, ettől vagyunk mi tulajdonképpen közösségi rádiók, így is lehetne mondani, de ez az igazi kérdés, és nagyjából itt fejeződött be a te elő éneklésed ebből a múltkörű összefoglalóból, amire azonnal megjelent, az első reakcióként a Feri válaszolt, és ugye ilyen módon ezeket a megjegyzéseket is ide szeretném citálni, mert az arról is szólt, ahogy egyébként a Feri első mondata is volt, hogy mindig mindenről újra kell beszélnünk. <gül> Tehát minden egyes találkozás arról szól, hogy szinte mindent újra kezdünk el beszélni. És ez előre is mutat arra, hogy amikor majd elkezdünk arról beszélni, hogy hogyan hasznosítsuk az itt elhangzott gondolatokat, hogy arra kell számolni, hogy bárki, akivel beszélgetünk, Huszer József jön, bárki, akivel beszélgetünk, azzal szinte újra kezdjük majd a beszélgetést. Érthető? Mm -hmm. Szerbusz Józsi, a bólintottál, elmondom, Jóska, én a nagyjából annak a beszámolónak a rövid vázlatával, nagyon rövidített vázlatán vagyok túl, amit az edit a múltkor tartott közöttünk és most ott tartunk ebben az értelemben, hogy azokra, amit ott elhangzott, arra reagáló szereplők mondataiba kezdtem el otthonosan mozogni, és a Péter Feferi első mondata az volt, hogy önképpen mindent újra kell beszélnünk. És ugye a Feri úgy folytatta az egész dolgot, hogy a médiavállalkozás, mert az eddig úgy fogalmazta, egyébként úgy idézte föl a, a kettőt, hogy ahogy a gyúri értelmezésében az egyik egy médiavállalkozás, a másik a közösségi oldal, és idegenkedve közelítünk ezzel a fogalomhoz, legalábbis a Feri szerint, és sokan így vagyunk ezzel, a vállalkozás kopog ebben az egészben idegenül csengő kifejezés, de tulajdonképpen azt is mondta Feri, hogy ebben nem az első öt között tartja a médiavállalkozás, mint a civil rádió alap kérdését. Így volt Feri, emlékszel erre talán, ugye? És, és ugyanakkor igazából sokkal fontosabb az, hogy hogyan tudunk találkozni, hogy tudjuk elérni a hallgatóinkat, és ebben egy nagyon izgalmas fogalmat használ elő, és azért emelem ezt ki, mert aztán később a Gerő Péter is visszatalálta ez a fogalom, hogy a slamposság. Hogy időnként a műsorainkban és a műsorkészítésekben is ott vannak azok a slamposságok, és ez kicsit visszamutat az féle beszélgetésre is, vagy az féle összefoglalóra is, hogy a műsoraink nem kiegyensúlyozottak. Időnként egy-egy megjelent műsor az slampos, hogy fogalmazunk így, nem rendesen felkészült, nincs rendesen végigfuttatva, és így tovább. Egyébként azt fel is azt fogalmazta meg, hogy számára műhelyjelegű, hogy is mondjam, tevékenység a legfontosabb, vagy civil rályt leghangsúlyosabb kérdése, és azt egyébként későbbi megjegyzéseiben is vissza -vissza igazolja fel, hogy a közösségi, vagy úgy tetszik műhelyjelegű beszélgetések, vagy műhelyjelegű tevékenységek a legfontosabbak. És ő most itt egy kilatra le is állnék, és tulajdonképpen ebben az értelemben alapvetően az elérési nehézségekben a, a technológiai, technikai problémákról, ahol beszéltél Feri te is, amit aztán a Bálint is megerősített, hogy kevesen tudnak rólunk. Azt gondol, úgy gondolja, és a Bálint nézőpontja azért érdekes, mert ő más világban jár otthon, és ő úgy gondolja, hogy viszonylag kevesebben tudnak rólam, amit igazából technikai probléma. Marcel azt mondta ekkor, hogy tulajdonképpen sosem leszünk versenyképesek abban az értelemben, hogy a hallgatottságban meg tudnánk vívni a küzdelmet a többi médiummal szemben. Ezt mondta ő. És Feri meg azt is mondta, hogy nem is kéne versen... versengenünk. Tehát itt nagyon jó egymást erősítő mondatok voltak. És, és igazából ennek az egész beszélgetés párnak egy nagyon érdekes kiemelt mondatát hoznám ide. Ez pedig Edith, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen az az érdekes, hogy a civil rádiót, hogyha hallgatjuk, akkor tulajdonképpen sajátos korrajzot érzékelünk. Tehát azt a kort, amiben most élünk, a civil rádió műsorait, ha végighallgatva megéljük, akkor egy olyan világnak a korrajzát halljuk, amit tulajdonképpen máshol nem elérhető, és ez nagyon izgalmas vonulat is, ez nekem nagyon tetszett eddig. Ebb az értelembe az is jelenti, hogy elértünk valahová, és ez a világot tulajdonképpen megpróbáljuk megjeleníteni, csak ebből egy kicsit majd másként kell működni. Lényeg az, hogy, hogy alapvetően ezt pár pár párbeszédből ugyanazt csak azt ki, és nagyjából itt le is mert ugye azt mondtátok, hogy legyek rövid, igen, hogy jó műsorokat kell csinálni, és a hallgatottság, a hallgatottság is javulni fog. Minél jobb műsorokat csinálunk, annál inkább javul a hallgatottság. Most azt gondolom, hogy ez sok-sok párbeszéd részleteiben nem így jelent meg, de lehet ebben a Ferivel, meg Feri, én is, meg mindenki más ezt a dolgot így fogalmazta össze ebben a pol párbeszédben. Jó műsor, jobb hallgatottság. Hát én azért többet reméltem ettől a ö, ö, o, igen ettől a hat beszélgetéstől, mert azért ezt eddig is tudtuk, úgyhogy a múltkor, amikor hamut szóltam a fejemre, hogy közhelyi rendezek itt ezeken a megbeszéléseken, akkor most egy kevés hamut leszedek a fejemről, mert ezek szerint nem csak én, uh, hanem úgy együtt is képesek Visz... vagyunk így a közhelyekben gondolkodni. Hm. Na most ezeknek az összefoglalóknak az É, az én értelmezésem szerint, de lehet, hogy értetem, az volt a lényege, hogy szedjük ki azokat a gondolatokat, é, esetleg javaslatokat, amik tovább visznek majd bennünket. Így van. A, jó, tehát e, ilyen értelemben nem kell mondjuk, a Jóska nem volt itt, tehát a Jóska kedvéért nem fölösleges ezt e, felidézni, de hát egyébként az, e, ugye hát ott voltunk, hallottuk, csak az ötletek felejtődnek el könnyedén, már pedig jó néhány olyan ötlet volt, ami meg, ami, amit érdemes megfontolni és végiggondolni. Az, hogy jobb műsorokat kell csinálni, hát ezt tudjuk. Az utóbbi 25 évben ezt pontosan tudjuk, hogy sose voltunk el nagyon elégedettek a színvonallal, miközben azért válló belegettik néha magunkat, de azért tudjuk, hogy lehet jobb műsorokat is csinálni. Ha ez a következtetés, akkor arról kell beszélnünk, hogy hogyan tudunk jobb műsorokat. Mit kell tenni annak érdekében, hogy jobb műsorokat... Mert az így kinyilvánítani, hát az lehet, ugye? Jánbor Óhaj, azt kéne megbeszélnünk, arról kéne tanakodnunk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a műsorok jobbak legyenek. Így van. Így van, és most Joska jelentkezett is egyébként. És Igen, mondja, Joska! röviden szeretnék csak, most hallható vagyok? Tökéletesen. Igen, köszönöm. Tehát az egyik, hogy ehhez is azért nézek félre, mert máshol van a kép, más monitorom, mint ahol a kamera, tehát én most tökében titeket néznek, csak ez nem úgy tűnik. Ez nem tudom értetően. Igen, a bal a, füledet néz... A bal füledet nézzük, Joska, így a, van. a másik, hogy... Amúgy én. is banjított, Joska. A közhelyben... Én, most hogy közhely vagy nem, közhely, mindegy. Andrés, egy kicsit pacjonsz, mi, mert a tihez visszahúzik valahogy. Akár a most akár, honnan nézem, és akár a, a kereskedelmi rádiót, hogy most mindegy, mi akarunk lenni, <gül> műhely, az nem ment meg attól, hogy próbáljunk meg professzionálisak lenni. Tehát, hogy jól csináljuk a dolgunkat. És ebben a, nyilván a műsorok tartalma és a technikai megvalósulása ugyanúgy, ugyanúgy fontos. Nyilván a technikát egy bizonyos ponton túl nem tudjuk befolyásolni, mert nincs elég pénzünk. Tehát az, hogy időnként Bulga II. Studio, ahol a, fia, az, a Fiala volt annak idején, ugye az a kettes, ugye? Csak hogy jó, igen. Tehát, hogy a kettes Studio úgy, hogy alig lehet felvételt csinálni, és a, a kétórás órás felvételből hatórás órás felvétel lesz, ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni, ezzel együtt kell élni, és ki kell bírni a hat órát, hogyha valaki ott veszi fel. Ez ugyanígy igaz az otthoni cuccokra, van, akinek jobbcucc van, van, akinek kevésbé. A telefonvonalakra nem is beszélve, de a. a a, a, amit ében nem tudom, mióta szajkozok, és is lehet, hogy megoldódni látszik ez az archívum kérdése, ami, am, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy kidobjuk az értékeinket 30 év hanganyaga, amiben van persze olyan, ami nem időtálló, de a nagy része az, és már a múltkor átküldtem a. a, a az Ákosnak, a, a Google-nak ezt a baszon nagy pályázatát, ahol meg lehetne nyerni erre az archívum rendberakására, csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy a 17-es anyagok nagy része már nem található. Tehát a, a, a, a lekopott a Winchesterről, vagy most nem akarok a részletekben menni. Tehát, hogy nincsenek másolatok, ami nem pénzkérdése. Winchester, Fillérekért lehet venni, ahhoz képest, hogy milyen érték, és, és nincsenek, nem győző most, nincsenek másolatok se az anyagokról. Na de, a, most ugye a hallgatóságban kit lehet megverni, és kit nem, itt sokat töprengtem meg ilyen magán, nem kell engem korepetálni, Andris, mert ilyen magánbeszélgetésem, főleg a Péterrel, a Gerő doktorral, most mosolyog. <gül> meg a Péterfi doktorral locsogtam és elkezdtem azon gondolkodni, hogy persze, lehet itt 70-kedni, hogy hány százalék, meg így, meg úgy, de a célcsoportunkat próbáljuk megnyerni. Kik ki, ki azok, akiknek mi szólni akarunk? Ugye a civil rádió civileknek szól, önkénteseknek, közösségeknek. Itt keressük? Én félek tőle, hogy magam is eddig a vakvilágban, mint a, a hordón mint itt a Körös 68-ban, és nyomnám kifele a vakvilágba a, a Facebookra meg ide-oda-oda -oda, ahelyett, hogy célzottan tennénk ezt itt vagyunk most nem tudom hány önkéntes van a, a rádiónál, de 60-70-en tutira vagyunk sőt, hogyha azokat, akik most egy kicsit átrébb húzódtak megkeressük lehet, hogy hogy, hogy, hogy ők is hadba szállnának azért, hogy célzottan nyomjuk tehát mi például mondjuk a Ferivel, a közösségfejlesztőknek nem igen nyomjuk azt, hogy mit csinálunk. Nem, nem nyomjuk az adásokat, bár lehet, hogy felul kell a, a köfe listára is küldöd. Bologas vagy rázda a fejed. A Facebookra szoktam fölteni, de majdnem mindent, ami, ami közösség Azt tudom, azt én látom a, a Facebookot, én nézem a, a, a te cuccaidat. Mara a közösségi így értem. Facebooktal nem Értem, de az, az, az, az, az nagyon csalóka. Most én az, a Hekaton vagy Abaton kapcsán láttam, hogy óriási nézettségek és nulla nézettségek is vannak, vagy nagyon kevesek. De az, az kevés azoknál a szervezeteknél, én most már kezdem összeírni azokat, akik erről tudok, és tehát a szociális szakma lev listájára ide-oda el fogom kezdeni küldeni a magam dolgait, meg mondjuk a, a a demokrácia most, tehát ami még az ő kutya és környéke, vagy akár a Péter dolgait, tehát én ezt a német lacival meg fogom beszélni, és, és... az egy elég népes dolog, épesző emberek csacsognak rajta, de ilyeneket kéne még keresni, akiket mind csoport lehet meg, megfogni, és nem egyenként kell küldeni, hogy küldöm a Lalinak, a Julinak, a Pityúnak, a Gézának, mert abba beledölünk. Tehát csoportonként... Most erre lehetne indítani egy ilyen, egy ilyen uh, mozgalmat belül a rádióba. ez olyan, mint a Péter kezdeményezése, hogy a műsorok tudjanak egymásról, amit most én is hanyagoltam, amit nyári időben, mert igyekeztem pihenni, meg fusizni, meg dolgozni, meg minden szírszal. De hogy ez, ez, ezt ebben én látnék fantáziát, hogyha ezt okosan megfogalmaznánk, körbeadnánk, még csiszolnánk is a fohajra. Köszönöm. Én meg köszönöm, hogy beszéltél. és, és, és, bocsánat, köszönöm. köszönöm, hogy beszéltél, csak azt akartam mondani, hogy Joska, ez a beszélgetés, amit te mondtál, azt talán még benne vagy egy, benne egy folyamatban, nekem kellene majd beszélni a Péterről, de reagáljuk inkább ezekre, és utána térek vissza arra, amit elkezdtem. Jó, fontos. Mondjad, Péter. Csóba akartam hozni én is ezt a, mondját, ezt a közéleti műhelyt, Amelynek kapcsán létrehoztam, Andris, Andris létrehoztam egy táblázatot, amely alkalmas lehet arra, hogy egymást tájékoztassuk. Rajtam kívül eddig még ezt senki nem töltötte ki, és azért akartam szóba hozni, hogy megfenyegessek benneteket, hogy vége a nyárnak, és az eddigieknél intenzívebben szervezni akarom ezt a kapcsolatrendszert. Hozzáteszem, ez ahhoz is kötődik, hogy nekem is van olyan érzésem, hogy egy kicsikét szétesnek dolgok. Nem azért vagyok rossz kedvű, mert a napokban Andrással órákat beszélgettem a hármas stúdióban, hanem például azért, hogy bementünk a hármas stúdióba, és úgy néz ki, mint egy sufni. Világítás nincs, ha én nem vittem volna számítógépet és mikrofonokat, nem lehetett volna felvételt csinálni. És ez csak egy példa a Tucatnyi közül, olyan rettenetesen elhanyagoltnak érzem az egészet. És magunk között hadd tegyem hozzá azt is, hogy még mindig nem teljesen tértem magamhoz abból a sokból, hogy valaki, akiről azt hallom, hogy lehet, hogy a kuratórium elnöke lesz, itt tulajdonképpen a rádió megszüntetéséről agitál mindannyiunkat. De ne, ezt, ezt már a Jóska is mondta, ezt, ezt, ezt vagy el nem. elhajlik. Péter, ez, ez nem így van. Nem. Így, nem. nem. De majd, nem. Jussunk Jó, el odáig. Szóval csak annyit akarok mondani, hogy én annyit tudok csinálni, azt viszont csinálom, hogy megpróbálom egy csoportba összegyűjteni azokat, akik közéleti kérdésekbe aktívak. És reménykedem abban, hogy ez egy olyan piszok lesz, amire gyöngy fog eh, hogy mondjam, ami egy gyöngy kialakulását fogja eredményezni. Uh -huh. Köszönöm szépen. Gyöngy vigyarabb, igen. Jó, és képzeld el, hogy a gyöngyek egymáshoz kapcsolódnak, és úgy néznek ki, mint egy szőlőfürt és akkor gyöngyből készült szőlőfürt lesz, jó? Egy jó? igen <gül> és akkor, ez még, akkor megvan a gics ezen a szinten. Oké. Okay. E e a hagy reagálják, egy picit a Jóskára folytatjuk. Egyébként Jóska, egyetértek a technikai szempontból a kettesel, ami ugye búgás, tehát tehát a búgást megszüntették a Gyuriék, meg, a, meg az Ákos. Annak az a következménye, hogy tulajdonképpen nincs a központi stúdióból nem megy ki az adás oda, az kívülről kell hallani. Tehát én, amikor kedden műsort csinálok, élő műsort, akkor úgy szoktam csinálni, hogy bekapcsolom a stúdióba hangot, kívülről hangosan hallom, és úgy indítom el a műsort a kettesben. Nem tudom, értitek-e. Eléggé. eléggé kö... Te nem érted feri? Érted? Nem. Nem, nem, de. Csak, akkor muszáj elkormagyarázni. de értem, de nem most Nem, nem is, is akarom, csak hogy egy rakás nem, technikai akarom. probléma tulajdonképpen lehet, hogy a mi beszélgetésünknek előbb-egyutóbb az egyik feladata sok más mellett, de találjunk vissza tulajdonképpen arról, amiről tudunk beszélni, és ebben fontosakat mondtál te is, Jóska, és ugye azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha azt is elmondhatám, akkor viszont a Jóskának mondom, és a többiek már mind hallották, hogy a Péter mit foglalt össze. Ő is mondom, olyanokat fogunk mondani, amit egyike-másika ismert lesz, de muszáj, mert ez az én feladatom. Ugye elnézést kérek, jó? Mert ugye a Péter úgy indította egyébként az ő hozzászólását, idézve azt a beszélgetést, hogy mi, mi, mik a hibák? Állandóan a hibákról beszélünk, hogy ez most teljesen rímel a te beszámolod. Ahelyett, hogy arról beszélnénk, mi az, ami jól működik. Így kezdett Péter, akkor a beszámolódat, És ezt egy kicsit hosszabban fejtegettük ki, hogy már nem akarok belemenni. És ugye egy és fontosabb vonulat volt itt igazából, ami nagyon kiemelendő, és ez, ez később is megjelenik, hogy a civil rádió gyakorlatilag azt fogalmaztad meg, nem akar szervező elő lenni a civil szervezetek között. Nem akar szervező erő lenni, viszont egyfajta információs központ szerepet szeretne betölteni, vagy ez nem áll tőlünk távol. Ez a, ez a két gondolat egyébként később is visszatérő történet, és ebbe az értelben ez már meghatározhatja azt, hogy hogyan kell majd a jövőben erről beszélnünk. És itt alapvetően arról beszéltél még, és hogy arra azt próbáltad idézni a múltkori beszélgetésben, hogy tulajdonképpen ki kell -e szolgálnunk a türelmetlen hallgatókat. Vagy meddig kell egy dologgal, mennyi ideig kell egy dologgal foglalkozni? Ez volt az igazi kérdés. Mert ugye időnként az a helyzet, hogy, és akkor nem, na, nem akarom hosszan fejteni, ez csak a vázlat, jó? hogy mennyi ideig kell egy hallgató vagy egy témával foglalkozni. Van egy csomó téma, amelyik hosszan beül a mi történeteinkbe, van, amiket éppen csak feletesen megérintünk. Hogy ez hogy találkozik a hallgatóinkkal, ez egy alapkérdés ebben az értelemben. Erről szólt a dolog. És valami olyasmit foglalmaztál Péter, és ez nagyon fontos, sok mindenki régóta rádiózik, hogy hogyan lehetne meghaladni a saját rutinunkat. Ugye erre renge vannak kísérletek, rengeteg rutin, az én rutinom ebben az értelemben tulajdonképpen ilyenkor, amikor ezt mondtad, egyből beugrott a saját sorom. Úgyhogy én ezt azért is emeltem ki hangsúlyozottan, hogy ez, ezt, ezt muszáj kiváltanunk, hogyha azt akarjuk, hogy találkozunk a közönségünkkel, vagy a hallgatóinkkal. Ö... Adráskán? Igen. Ha elmondanád, hogy mi hangzott el? Ezek, ezek hangzanak, és de nem, hogy a, De ne, beszéltünk arról, hogy e ezt a rutinszerű működést, e erről elhangzott né e ezzel kapcsolatban néhány javaslat, hogy a rutinszerű működésen hogy tudnánk túllépni, hogy mit kéne tenni ügyben. Köszönöm de, hogy szépen, hogy segít. A műnelyek felállításától kezdve mit tudom, hogy esetleg, Rövid képzések, nem tudom. Szóval én most én nem tudom felidézni, de elhangzott néhány. Erre kéne koncentrálnunk. Hát, hogyha egy sarkalatos kérdés, hogy a rutinszerű működés hogyan lehet meghaladni, már pedig sarkalatos kérdés, mert az a bizonyos minőség, hogy jobbak a, legyenek a műsorok, ezen is múlik. Tehát, ugye, ez összetudjuk, ez a két dolog. Ezért az ezzel kapcsolatos ötleteinket kellene. Össze. Igen, de te most te türelmetlen vagy, és most megértettem, hogy az én kommunikációmmal mennyi baj van. Éppen most ebben a pillanatban pont azt mondta, amely miután következik is, hogy a műhelyeknek pont az ez a funkciója. interpretálj, csak ismertes. Jó? Te, mert az előbb meg azt mondtad, és nekem most soka gondom, hogy miért mondom hát. vissza, amit te hallottál, mert amit te hallottál, úgy is ismered. Most akkor melyiket kéred tőlem, kérdezem tőled Edith? Hát ő... Most mit csinálunk én so, ki? Mondjak, a... mondjak, hogy én be, azt abban, csinálom, amit te csinálsz. benne vagyok, de mit csinálunk most? Azt csináljuk, hogy elmondom azt, amit múltkor elmondtál. Hát körülbelül ezt csinálom, semmi más. Ja, én, én nem mondtam meg. Vagy az ember, Péter mondott, el, bocs. Amit én ilyen nyuszi fülekbe összeszedegettem, azok nem az én gondolataim, hanem az ott elhangzott gondolatok. Nem is mindegyikkel értek egyet, de mindegy, mert elhangzott és van benne meggondolandó. Így van. De most én azt kezdtem el, hogy rutin, de még nem vittem tovább, mert már rám is rontottál nagyon kedvesen, és jól esett, megmondom őszintén, mert ha haladjuk meg, ez arról is szólt, igen, műhelyeket emlegettetek egymás után. Tehát azt lehetett mondani, hogy műhelyek. És ugye, ha most én személyesen szólhatok, hogy nekem is ebben van egy személyes impresszióm, igen. Sokat segítenek a szerkesztőségi beszélgetések, ami ennek a meghaladásáról szól. Ez nem hangzott ott el. Elnézést, ha most ezt meghoztam, ugye nem bajed itt, hogy ezt most hozzátettem? Mert akkor ezt nem mondtam -e. Jó, oké? Okay? De hogy, hogy alapvetően arról is szólt a dolog, ugye, és a Péter itt nagyon fontos vonalatot hozott elő, a kiskáté hogy a kiskáté benne van, ugye, és idézted is, hogy a közbeszéd befolyására szól a Kiskáté, hogy ebben az értelemben ez számunkra ez még felszólító feladat is. És ugye, amikor arról beszéltünk, hogy műhelyek, akkor tulajdonképpen arról beszéltünk, hogy ebben a rutinokat is, meg a közbeszéd befolyásárása is van mód, hogy ilyen módon visszataláljunk. Tehát a műhelyeknek a hangsúlyozására volt szó, mint módszertani megoldás, hogyha már visszaszeretnék ilyent találni. És ilyen szempontból, amikor meg kell, ezeket a feladatokat kerestük, itt megjelent egy másik interpretációja Péternek, mégpedig azt mondta, hogy találjuk meg a célcsoportot és ezt megint ugye erről beszéltünk ma más összefüggésben is, hogy hogyan tudjuk megtalálni a célcsoportot, ez azért nagyon fontos kérdés, mert később megjelenik a beszélgetések során, ugye, hogy, hogy, a, hogy, hogy, hogy a, hogyan közelítjük, ha valaki azt mondja, úgy közelítettem meg, és a Feri is sokat, ide, Ferit idézem, most előre szaladok, hogy ne legyen ebből gond, hogy meg kell keresnünk a, cél, a civil szervezeteket, kezdjünk-e velük megállapodni. És ugye ez egy olyan dolog, hogy a szervezetekkel kapcsolatos, kapcsolatfelvétel hozza majd meg ezeket a, a teremtéseket. Ugye a másik oldalon pedig megjelent, amit többek között én is mondtam, hogy én azt gondolom, hogy a civil rádió középpontjában a civil ember van, az egyedüli civil ember, akinek joga van a közösségéhez, és van akinek van közössége, és van akinek meg ebben az értelemben nem elérhető az ő közössége. És ebben az értelemben, amikor arról beszélünk, hogy civil rádió közösségi, akkor az a feladat, hogy hogy érjük el azt a magánszemét, akinek civilséghez van köze. Hagyjam abba, értem, itt már megy, <gül> látom az arcot. Ugye, <gül> én le is állok, jó? Én úgy nem tettem, hogy le is állok, mert én nem folytatom itt. Még nagyon sok minden párbeszéd volt. Egy fontos dolog viszont az, hogy mikor a Feri azt mondta, hogy le a civil szervezetekkel, és vállaljunk velük együtt felelősséget, és ez a lépés lehetősége, ez egy változat volt, mert itt beszéltünk a civilizáció erősítéséről, a különböző podcastokat termelő különböző szervezetekről. Itt a különböző szervezet önállalnak a az ökortásik már elkezdje maga műsorait csinálni, és megjelent itt a fogalmazásban, sokan azt mondják, hogy csinálnak saját rádiót. És ugye ez a saját rádió fogalmazás ugye arról is szólt, hogy ez a fogalom teljesen szabad elvű, mert mindenki másként érti azt a rádiót, amiről beszél. Mi gyakorlatilag a frekvencia mellett egy rádiózást tanultunk, és az, amit ők rádiónak nevezek, az nem ugyanaz. És akkor itt előjött a Marcel féle mondat, és itt szeretnék visszatalálni arra, amit a Péter ebben az értelemben idézett is. A Marcel előhozta azt, hogy ragaszkodunk-e a civil rádiós ö, rádiózáshoz, ehhoz, hogy tulajdonképpen civil rádiós műsor közvetítéshez, így akarunk-e ragaszkodni, vagy mert ebben... Eh, hogy is van, csak keresem itt a, a Ebben van sajnos azt a kockázatot vállaljuk, hogy gyenge műsoraink is vannak, és ugye ebben az értelemben ezek a gyenge műsorok ilyen szempont lerontják a közönséggel a kapcsolatot. És azt mondta a, a, a, tulajdonképpen a Marcel, hogy jobb lenne, hogyha podcast-szerű lenne a civil rádió, mert akkor csak azokat a műsorokat kéne megmutatni, ami valóban elkészül, és ha azt beküldtük, akkor azok a műsorokat leadható, és ezek színvonalos műsorok lehetnének. Ez volt nagyjából a interpretációja, Na, a, a, hogy is hívják a Marcelnak. És ugye azt mondta, hogy tulajdonképpen akkor van értelme a civil rádió szerepnek a megtartására, hogyha elindulunk a frekvencia pályázaton, mert ha elindulunk, akkor maradjunk rádiózás, rádiós szerűek, de ha nem, akkor tulajdonképpen igazából át kéne gondolnunk, hogy ragaszkodunk el a civil rádióságunkhoz. Ez volt az ő zárókérdése. És akkor a zárókérdés, és ez itten arról szól, messze, ez nem a civil, tehát igen, tehát ez, a, ez nem akarok így, csak én nem kommentálok. Csak az editet idézem, aki azt mondta, hogy, hogy de ezt nem mondom neked, kedves Marcel, de szálljunk le a döglött lóról. Ez volt egy fontos mondat, hogy talán nem kéne ebben a dologban arra, olyanról foglalkozni, ami nem fontos. Itt tulajdonképpen talán fel, felmentést is kapunk egy csomó műsorkészítésről. nagyon fontos dolog, hogy a civil rádió műsorkészítésében határidők vannak. Ha időpontra elkészítünk egy műsort, az bennünket kötelez. Ezt mondta te is, Edith, meg ezt mondta Péter is. És tulajdonképpen addig, azért is már, ha más okért nem, de ezért is érdemes megtartani, hogy a műsorokat időhöz kötjük, és a műsortervként időre jelenítjük meg. Ez egy fontos történet volt. És... Bocsánat, itt közbe kell Persze. Addig, hogy lehet, hogy nem voltam uh, nagyon konkrét de tulajdonképpen én azt akartam mondani ezzel a döglött lóval, hogy evidenciáról ne beszélgessünk. Tehát az evidens, hogy a civil rádió, az rádió akar lenni. Tehát, e, a, a, tehát e, ilyen módon én úgy éreztem, a, és itt mások hozzászólásával is megerősítve, hogy Hát ezt egyszerűen leszsöpörtük ezt a lehetőséget, hogy mi egy podcast csatornává alakuljunk. Így van. Mert, ugye, az, az, szóval ami nekünk nem tény hány éve evidencia, hát arról mit kell beszélgetni? Így nem. van. Hát csak annyit, amennyit a felvetés megérdemel. És ebben az értelemben a felvetésre reagálni mindenképpen kell. És, és azt gondolom, így van, ez én is így gondolom, hogy ragaszkodnunk kell ehhez az egész történethez, de ettől ez még itt van, és azért is érdekes, mert ezt a Feri is itt reagált, és ugyanképpen a Feri reakciót én úgy is fogtam föl, mint profilbővítés lehetőségét. A podcast megteremti a civil Rádionak azt, ami ott is fontos, hogy a meglévő műsorokat Többféle módon hallgathassuk, és ennek a podcast a legfontosabb eszköze, sok más mellett, és ez azért is nagyon fontos dolog, mert a podcast kontra rádiózást dolgot feloldja, mert ilyen szempontból nem is gondolom, hogy a civil rádiónak meg kéne változtatni a média szerepét, médiumságát, hanem talán bővíteni kell azt a profilt, ami a mai technológiákkal tulajdonképpen meg is növelhető, ha lennének technológiánk, mondanám én így, így ilyen módon. De az azt tény, hogy tulajdonképpen így is fogtam fel a felinek a különböző észrevételét, ami sokféle módon meg is erősített és tulajdonképpen a Péter is itt erős brendről beszélt, és most nem akarok ebben belebeszélni, itt tulajdonképpen megjelent az a fontos rész, hogy az archívum itt megint előjött, amit egyébként a Joska az előbb is idézett, tehát a civil rádio kulcsintézménye lenne az az archívum, ami tulajdonképpen napi rendben is van, és ez az archívum azért nagyon fontos, mert visszaköszön már a két évvel ezelőtti beszélgetéseinkhez is, ahol már mint platform jelent meg, ahol azt gondoltuk annak idején is, hogy a civil rádiónak, nem kell a civil szervezetekben, ahogy most is fogalmazták, nem, nem a civil szervezeteket kell szervezni, de egy információs, úgyhogy szereplőnek, központi szereplőnek lehetünk a, az egyik intézménye. A Magyarul a platformon találkozhatnak minden olyan közösséget szolgáló ö, csatornák, podcast kezdeményezések, ami a civil rádió honlapján ott van. Erről beszéltünk. Nem legyen hosszú, tudom. Ezt akarod mondani. Hagyjam abba? Jó, be van, hogy te jössz. Mondjad Én eddig. nem mondtam, hogy hagyd csak én azt mondom, hogy hajdabba, de azt döntsük el, hogy most ismétlés órát tartunk, vagy próbálunk előre menni. Ezt, amit elmondtál, András, ezt én követtem. Lehet, hogy többiek nem, amit nem hiszek, mert ők az állandó részlerük. Hát. Jó. Jó, jó. Akkor én most már ezzel be is fejezem, jó? Egyetlen egy fontos dolog van ebben sem a. Jó, figyelj. De Jóskan, nekem az a dolgom, hogy mondjam el, ami múltkor abba hagytam, én csak a legvégén mondom, az volt a beszélgetés legvége, hogy igenis, a közéleti műhely, amit egyébként a Péter elmondott múltkor, ezt a közéleti műhelyt egyébként múltkor már elmondtad, ezt idézted, és a kezdeményezésed volt ezzel a dologgal a legvége. És én abba hagyom itt ezen a ponton én leállok. És én azt gondolom, hogy ennél többet én most nem tudok elmondani arra az időszakról ennyi, jó? Ti jöttök. Én, én még nem nagyon szóltam, azt hiszem. Nem, nem, nem, most eljössz felé Ez hát rendkívül egyszerű. Hát én, én ezt sok nekem, meg nem is, szóval nem, nem, nem lehet szerintem az eddigi öt találkozót integrálni, mert egy, persze azért lehet, mert rengeteg ismétlés van, meg ilyen redundancia, de hogy látszol a kevés haladás van, de mégiscsak az egésznek a lényege az volt eddig, és hogy, hogy tulajdonképpen újra végig gondoltuk és tudatostottuk magunkba, de nem találtunk ki semmi rendkívüli, de ez nem biztos, hogy hogy elvárható. Persze úgy indultunk neki, én is, hogy majd kitalálunk valamit egyszer, de nem, egyszerűen csak meg, on, meg pontosítottuk, hogy hol is tartunk, vagy mit, hogyan értelmezünk. Na, minden esetre én a, a összefoglalám, amiről eddig szólt, hogy szerintem a Civi Rádió az egy műsorkészítő szervezet, ezt, na röviden fogom ezt az összefoglalni, aminek az egyik oldalon van egy szerepe, hogy folyamatos adást, tehát a streamet, vagy mintha sugároznánk, biztosítja. Ez most őszintén szóval nagyon kicsi elérésű és gyengé. Már nem a, szín, a színvonal, hanem, a, hanem a, az elérési eredményünk. És a másik ilyen, amiről beszéltünk, amit eddig közösségnek, ilyen műhelynek, közösségi műhelynek, hogy ilyen kompromisszum legyen nevezni, az az, hogy itt valami folyamatosan zajlik. Mind a kettőhez fogható, de valójában az egy, az egy nagyon fontos megállapítás volt, amit a, a te most ismételted, most én is ismétlem, az edit zárójelben szinte a film vagy a felvétel nélkül akart mondani, hogy kordokumentum születik, 25 év ami Magyarországon történik, a, az tulajdonképpen sok tekintetben sűrítve, nem minden tekintetben, de sűrítve itt rekonstruálható, illetve egy sajátos nézete van. És ez szerintem ez már önmagában egy, egy létjogosultságot, valamilyen szintű létjogosultságot jelent. Na most ez a folyamatos, a, a, tehát az adás, tehát készítünk mindenféle dolgokat, és ezt a műhelyhez is sorolhatom, meg az, az adáshoz is. Az adás, a, a, a készülő műsoroknak egy része össze van fűzve ilyen streambe, és megy, mintha sugároznánk. És egy másik része, abban is elhangzik, de önálló életet, önálló darabokat, podcastokat, vagy más módon, de azért legtöbb nyírebb podcastokat. Sőt, ide ehhez a a műsorkészítésnek ez, ez a rész, még hozzáveszem, hogy a vendégpodcastolás is megjelent, és lehet, hogy ez egy fontos terve. Tehát, hogy készülnek olyan műsorok, amelyek valóban eljutnak, a, ebből a dominása az pillanatnyilag a folyamatos adás, de a, most köztünk szólva a, a valódi eljutásban ennek egyre kisebb a jelentősége. Nem biztos, hogy ez nélő, hogy bele nyugodni és nem mennék bele, hogy tartalműleg mit, hogy lehet javítani, erről tényleg sokszor esett, de az, az számomra az a műhely életébe tartozik, vagy a műhely oldalában ott fejlesztésről is szó volt, technikai fejlesztésről de főleg magunk, tudásunk fejlesztése, és a kommunikációról. Tehát én e, hajlanik arra, engem jobban érdekel a műhely dolga, de nem lehet a folyamatos civil rádió jelenséget megszüntetni, mert egyszerűen a, a mi jelenlétünk a magyar, bár, bármennyire is, a múltunk miatt is a jelenlétünk esélyét vagy a, a, a fennmaradást az jelenti, tehát a podcastokat itt-ott megkapják, de, de úgy, úgy tudják még, hogy mi folyamatosan és sugárzunk és egy csomó hallgatók van. Ez egyébként nincs így, de nem kell ezzel elkeseríteni a, a saját embereinket, se hallgatókat. Tehát, Magyarán, hogy, hogy az a tudat, hogy van egy ilyen civil rádió, ettől még kapunk egy csomó üzenetet, szóba állnak velünk, sőt, örülnek nekünk, ma szerveztem a szerdai adást, egészen kiemelkedő öröm, örömérzéseket hallok, nem mondom nekik, hogy nektek sem mondom meg, hogy hányan szokták hallgatni, mindig nézem mostanában azt a, megszereztem azt a valamit, nagyon lehangoló, de hát, hát ez van. De, és, és a, na, tehát, hogy, hogy a jelenlét, tehát ha megszüntetnék a folyamatos adást, csak ez a műhely lenne, egy darabig még ez a lendülete vinne a hírét. De valójában a rádió híre miatt ezt a nagyon nagy ráfordítást, hogy műsort készítünk is kell tegyük. És a magyarán a, a műhely munkának is azt, azt az illúziót vagy azt a kimenetet kell ígérni, hogy ez elhangzik egy adás folyamban. Amit egyébként mondom, igen kevesen hallgatnak. Nem tudunk sugárzásra átállni pillanatnyilag, sok mindent lehetne csinálni, hogy sokkal hallgatottabbak legyünk, de nem, tehát a célcsoporthoz értem el. Ugye, a főleg pogány Gyuri, ő ezt a médiavállalatként borzalmas kifejezéssel használja ezt a, ezt a fordulatot. A, a célcsoportunk, hogy túl széles, valójában ezért nem tudunk haladni. De hát nem lehet, tehát a civil rádió sajátossága, hogy nem lehet szűkíteni a célcsoportot. Hát gond, melyik az a téma, vagy most a műsorra lehet mondani, hogy ez nem kell feltétlenül, de melyik az a téma, amilyen foglalkozik? a vegánokkal, vagy a hajléktalanokkal, vagy a sérültekkel, vagy a koncertekkel, vagy a demokrácia kísérletekkel, vagy az irodalommal, hát mindegyik mögött egyrészt a legjobbak, mögött egészen jó teljesítmények, és jó készült emberek állnak. És, és valószínű, hogy aki a aki az irodalmat hallgatja, az, az nem hallgat bele, hát ez most, most önkényes vagyok a vegánságba, persze pici véletlen lehet, vagy aki a kerékpározásról hallgat, az, az, az a filozófiai kérdésekkel kevéssé foglalkozik, de most ez, ezek is nagyon csinált párhuzamok. Az a dolognak a lényege, hogy, hogy ne, nem tudj, tehát lehetne valamilyen ö, tudatos kommunikációs elvel szelektálni, hogy, hogy hogy jön ki egy célcsoport, ahol cél van, de itt a célcsoport, az, hogy kiusson az adás, és hogy, szó, hogy azokról a kérdésekről szóljunk, amiről máshogy nem szólnak. ez valószínűleg ebben ezt nem lehet egy új érdelepülő nekem mondani, egy műhelybe így el tudom nekem mondani, ez szerintem egy, tehát ez az egyik erősségünk, hogy, hogy kevés, hogy kevés hallgatóhoz szólunk, ez az erősségünk. Mert egyszerre ez a, ennyi mindenkihez nagyon nehéz szólni, de nem lehet ebből senkit levenni, mert az ön, öncsonkítás lenne. Nem erkölcskéleg, hanem egyáltalán sem lehet. Na, és tehát én ezt a kétféle irányt vázolnám föl egy nagyon egyszerű leiratba, vagy ajánlanám, hogy lehetne. És aztán ennek lehetnének al. Tehát magyarán ez a, az online adás, vagy ez a stream adás, és ehhez kapcsolódva a, a podcast, a saját podcastünk sőt az idegen podcastok. De ez már erősen összefügg az, a műhelyek életével, mert az a podcastnak is már a része. És amit én még, és akkor itt egy csomó kérdés föl lehet, hogy hogy lehet ügyesebben, jobban, pontosabban, amiket mondhatok, de ezek most nem, nem, nem, nem kiemelhetem fontos kérdések. Én úgy látom, hogy két feladatkört, ha életbe akarunk maradni, mindenképp kellene létrehozni. Eh, Méghozzá úgy, ahogy a legutóbbi kuratőrimülésen, az a kettő Béter eh, úgy látszott, hogy ezzel így lehet venni, mert az Ákos nagyon masszívan ellenáll a, egy eh, annak, hogy bár, bárkit eh, alkalmazásban, bármilyen típus alkalmazás vagyunk, és akkor azt találtam mondani, hogy, hogy most eh, ilyen eh, 50 órás önkéntes munka, meg, meg, meg, meg valaki mondta, hogy talán lehet, hogy ezt Jóska mondta, ez szerkesztőségi volt, hogy, a, hogy vannak ezek a technikus képzőiskolák, ezeket keresünk meg, de akár honnan foglalkozni kell valakinek, hogy alkalmazunk három hónapra, valakit kérjünk föl, tehát, a Gyuri például nem megy bele egy dologba, mert utána nem tudja elengedni, de azt tudja, mint ahogy kis is hogy X naptól három hónapig őt valamiért még fizetjük is, akkor az alatt ő elvégzi ezt a munkát. És valószínű, hogy, hogy ezt a technikát kellene alkalmazni. Szóval én két feladatkört látok, az egyik a semmi új nincs egyikben se, a technikai felelős, mert az borzalmas ami van, Aki aki lehet, hogy nem is kever soha adást, bár néha nem ártana, aki nem is biztos, hogy a... Szóval, a, a, aki a technikai felelős és egy csomó nézze, És a másik, hogy, hogy egyszerűen meg kellene finanszírozunk, vagy valahonnan pályázzunk a finanszírozhatást. Egy embernek, aki az elosztást, a műsorelosztást szervezi. Mindenkinek dolga a saját műsorát elosztani, de kellene valaki, aki ezt folyamatosan csinálná, nem helyettünk, hanem mellettünk, aki eljuttatja állandóan a sajtóhoz, eljuttatja a... a tehát nem, nem magyarázom részletesen, itt már olyan széles technológiai és kommunikációs csatornák vannak, hogy ezt az elosztást erre kellene egy, egy, egy alkalmazott ember azt akartam mondani, hogy profi, de nem, ezt most nem tudnám értelmezni, hogy mitől profi, akinek ez a dolga napi néhány órában, napi két-három óra, annál nem tök, de annyit biztos, hogy rá kellene rákérdezni a, arra is, aki a legszorgalmasabb elosztó, az egyik ilyen talán én vagyok, de egyáltalán nem biztos. És arra is, aki nem, és egymáshoz is eljut adni, szóval egy ilyen elosztónak kellene lennie. És ezt ki kellene sajtolnunk szerintem az Ákosból, akitől még azt sem tudjuk, hogy me mekkora összegűek a költségvetési tételeink, de hogy erre alkalmazunk mondjuk három hónapra vagy öt hónapra, belátható időre, ha nem jön be, akkor meg lehet szüntetni, tehát pízzunk meg valakit. Uff. Képzeld, a röviden beszélsz. Edit. Én nem leszek rövid. A, a, a, amit a ferje elmondott, azt én egy kicsit más gondban közelítve mondom. Ennek a hat, most hatodik beszélgető, a, hat, a mostani beszélgetéssel együtt ugye hat beszélgetés ...nek, volt néhány csomópontja. Én azt szeretném, hogyha ezeket a csomópontokat megneveznénk, majd mindjárt kísérletet teszek erre, és alárendelnénk azokat a gondolatokat, javaslatokat, amik el is hangzottak a csomópontok kapcsán. Mik ezek a csomópontok? Ugye volt, amit ma már szóba hoztunk, nem sokat beszélek róla, a színvonal erősítése. Most a tartalmi színvonalról beszélek, csak a tartalmi szín. Ennek kapcsán ugye műhelyek, képzések, tematikus napok, szervezése, ilyesmik hangzottak el, ezt összekéne A másik ilyen csomópont volt, az elérés és a hallgatottság növelése. Ezzel kapcsolatban kevés hangzott el, most a Peri elég sok mindent mondott, ugye ezeket is alá kéne rendelni, ugye ilyen feladatszerűen. A, a, egyáltalán a külső kommunikáció. Ugye a harmadik csomópont e, e, talán a közösségi élet fejlesztése, a mi belső közösségi életünknek a e, e, fejlesztése. Itt ugye a toborzás, fiatalítás, ilyen dolgok hangzottak el az én emlékeim szerint. Aztán a, a civil szervezeti kapcsolatok erősítése. Ugye meg is neveztünk néhány civil szervezetet, ezt is konkrétan hát. meg kell mondanunk, hogy milyen lépések kellenek, és az ki fogja azokat a lépéseket végig csinálni. De a podcast ügyek is, a, podcast, a különböző podcast csatornákkal való, Összekapcsolódásunk, vagy egyáltalán, hogy viszonyulásunk is ide tartoznak. És akkor a, amit nem mondtam még. Ja, igen, a, a, az adásminőség technikai értelemben vett javítása, amit most a Feri mondott, tehát ezt, erről többet nem mondanék. Talán ezek voltak, tehát ez az öt. Én most, hogy így kapásból megpróbáltam ugye azt az öt csomópontot, ami körül azért többet forgolottunk, és konkrét javaslatok is elhangzottak. Szedjük össze a csomópontokat, én most mondtam ötöt, lehet, hogy ki másikat mondanátok, és rendeljük alá ezek, ezek mögé, a csomópontok mögé, tegyük oda az elhangzott javaslataikat. Nem, mert ezért kellett megírni ezeket az emlékeztetőket, vagy kigyűjteni a javaslatot. Jó? És akkor az, az mindjárt nekünk, hogyha ezt így megcsináljuk, az mindjárt egy kezelhető, operacionalizálható valami, hogy milyen lépéseket kell megtennünk az egyes. Lehet, hogy az ötből azt mondjuk, hogy ennyi, ennyire nincs erőn, kettőt ragadunk meg, de abban megcsinálunk valamit. Köszönöm szépen. Te rövid voltál. Te azt mondtad, hogy hosszú leszel. Én megvártam, mondom, becsomagolom itt a kaját, kicsit kihozom, most meghallgatom végig. Igen, ez a öt szempont, ez jó, ez tetszik. Figyelek. Figyelek, figyelek. Nincs, mert akkor nekem lesz, csak azt várom, hogy valakinek legyen gondolata még, akit hozzá akar tenni, változtatni, és egyebek. Uh -huh. Gondolkozunk. Jó. Idő van. Idő, csak a nap nem menjen le addig. Tehát én azt szeretném csak, hogy ne veszem kárba az, amit, amit végeztünk, mert azért sok mindent végeztünk, nagyon sok értékes gondolat és javaslat elhangzott, hogy ezeket kellene és nézzük meg, hogy ezekből mire van erőnk. Ugye? Így van, és utána, utána erős orrendet kell állítani, ami azt jelenti, hogy ezt követően mivel kezdjünk legelőször, hogy viseljük el a és így tovább. Igen, csak az a baj, és ez nagyon fontos, itt az irány ugye, hogy hogyan foglalkozunk a dolgokkal, és azt, mikor közösségéről beszélünk, meg szoktunk feledkezni a saját társaságunkról, meg a civil rádió sajátosságairól, hogy nem szoktunk találkozni. Tehát a civil rádióban sok ember dolgozik, de nem látja fizikailag egymást és hogyha a közösségről beszélünk, az abban a témában beleforró folytatható, de ott tényleg kell foglalkozni vele. Amikor a Feri mondta a Ez műhely... mondta, második vagy harmadikként a belső közösségi életünknek ez a így és van És ezzel kapcsolatban is hangzottak el dolgok. És nem kell így gyerekek, nem, nem okvetlenül erőnket és képzeletünket nem, meghaladó nem. dolgokra kell gondolni. Tehát hogyha azt mondjuk, ami talán el is hangzott. Legyen szeptemberben egy találkozó, meg közösen egy tematikus napot. Nem, nem, kell, ö, olyanra, nem kell világot váltani, nem, nem. piciket, kell, de azt tegyük meg, azt a picit. Azért kell ezt összeszedni, hogy lássuk, és rá tudjunk bökni, hogy ezt pedig megcsináljuk. Kivállalja, kicsinálja, kiszervezi. Mint ahogy a műhelyekben a Péter, amik a műhelykérdés fölmerült, ő rögtön elindított egy műhelyt. Ez van. egy cselekrész. Egyébként ezt jelenti, köszönöm, hogy ezt így mondtad, az az igazság, hogy egy nagyon fontos napi rendi pont, vagy téma lehet, de ez nem biztos, hogy ennek az öt pontnak a része. Maga a stáb. Tehát a, a, milyen a bent a, a civil rádió stúdióban az a fajta állomány, aki feladatot el tud végezni. Folyamatosan arról beszélünk, hogy kiveszi, kicsinálja a dolgokat. És abban a ferinek is volt egy javaslata még, hogy, hogy, hogy, hogy műsor elosztó embert és egy technikai felelőst nevezett meg a Feri, ha jól emlékszem az előbb, például hogy két embert, de azt tuti, hogy hogy a bent a Benta stúdiót és a tudóban lévő feladatokat összefoglalóan meg kell erősíteni. És ez egy önálló műsor, pont. A műsor elosztót, az információ elosztását. Te a műsor, műsor, műsor elosztásról beszéltél? De ugyanazt értem, de ugyan, ér, egyformán értjük, csak ezt a szót használta, de én is úgy értem, hogy te mondod. Itt alapvetően az a lényeg, hogy a bent is tápot meg kell tudnunk erősíteni. Mindig az az alapvető felkérdés, hogy ezt kivégezze. És ezek a kivégezzenek egy részét, ez azért is jó, hogy mondtad, mert vannak ebben egy csomó dolog, ami a műsorkészítők kezdeményezéseiről szól, ez a Péter -e is ilyen volt, és egy csomó dolog pedig, amíg el kell látni a stúdiót. És ez egy önálló pont, hogy a civil rádiónak a stábja mekkora, és ebben a civil rádió stábja az Ákoson kívül nincsen. Illetve annyira nem biztonságos, mint amennyire, amennyire a Máté biztonságos a technikai dologban, lehet rá számítani rengeteg dologban, nagyon klasszul, de nem biztos, hogy el tudja látni azokat a feladatokat egészében, ami a technikai felelős feladatáról szól. Egyébként Feri, én javasoltam a Oktopuszt annak idején, csak ezt mondom. És ha azt is mondom, hogy ennek a megoldása az lenne, hogyha mellékfoglalkozásba jönne egy tanár. Tehát azt jelenti, hogy neki legyen meg csak a iskolai státusza, és jöjjön hozzánk technikai felelősnek, akik is nálunk gyakorolnának a diákokkal, azért rengeteg módon karban tudná tartani a technikát, csak mondom. És azt a többletpénzt meg ki tudjuk fizetni. Tehát azt a nem tudom, x mennyi P összeget, csak azért mondom, ez a ez én gondolatom, ezért is vetettem föl. És itt most megállok. Tehát az én egy pontom az Edithhez képest, még annyi, hogy a magát a belső stáb megerősítés, az egy önálló napi rendi pont. Ugye, vagy önálló téma. És Péter jön. Nem ismerem pontosan a anyagi és egyéb lehetőségeket, de Feri javaslat a zseniális erre a negyedéves, mondjuk negyedéves ideiglenesünk áll. Egy csomó mindent csak rendbe rakni kell, valahogy a síbe rakni és utána működik. Most egy kicsit kaotikus. De uh -huh. ha kialakul valami rend és egy algoritmus, csak egy dolgot hadd mondjak. Ha nekem valaki összeszedi, hogy a maga műsorainak a hírét, hova mindenhol érdemes elküldenem, attól kezdve van egy címlistám és egyáltalán kattintás. De én nem tudom összeszedni. Tehát egyszer kéne valamiben rende, ezekben a dolgokban rendet csinálni. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Joska? Én a, a közösség találkozása, vagy a, tehát a, ennek kapcsán szeretném mondani, hogy nekem például a hétfő a hét legszarabb napja, akkor kell a legtöbbet dolgozzat. Továbbá időnként összecsúszik a Jó Budával, meg még egyéb, egyéb fantasztikus társaságokkal, akik szintén a hétfőt tartják kurva jónak arra, hogy beszélgessünk. Én meg a legrosszabbat. Azt meg tenni, hogy, hogy online bekapcsolódok. Esetettem mindig, mert ütközött, most hála nem ütközött semmivel, de hogy én hétfőn elmenjek a fonóba és hazajövjek, az kizár dolog. Mert akkor, akkor kedden baszok rá. Tehát, hogy, tehát hogy az a baj, hogy, hogy inkább a felé kéne menni, hogy lehessen akár amikor a kertbe vagytok is online bekapcsolódni. És ha ezt egy rádió nem tudja megcsinálni, akkor, akkor, akkor azért fent, lenne ennek fenntartásai. Tehát, hogy, hogy ehhez nem kell olyan nagyon különösen semmi. Tehát, hogy, hogy, hogy én azt illúziónak gondolom, szerintem százan vannak így vele, hogy nem, nem érnek rá bemenni ezért a rádióba. Az, azt az illúziót azt ajánlom, hogy azt tegyük, hogy egyszerre lehet online meg offline lenni, mert egészen más dimenzió, akik egymás mellett beszélgetnek. De hát most nem kezdem ezt elmondani, hogy a. Az, hát, az, lát, hát, az online annyira komplikált, hogy nem, tud, nem tudja követni, hozzászólni ahhoz, ami a helyben történik, szóval kivételes esetben lehet valamit beüzenni, de nem, nem tud ez egy tartós eléteni. Nem, hát lehet, hogy akkor a hétfőről el kell mozdulni, vagy bizonyos dolgokat kedre vagy csütörtökre, vagy nem, nem tudom. Most miatt, nem most miattam, nem semmi másnak, van, meg van. a kedvelek szaradt Például a, a mása is hétfőkre egyáltalán nem tud jönni, más is van akinek ez. Kellene a hétfő mellett még egy nap is variálni, vagy van ami itt, van ami ott, de az, hogy minden hétfő legyen, ez igen. van egy, van az Editnek egy javaslat, Menjünk egy kicsit ehhez vissza. Az Editnek volt javaslat, 5 sarokpont, csomó pont, amihez én most hozzátettem egy, egy, egy stábot. Az az érdekes benne, hogyha ez a neki nekifeszülünk, és azt mondjuk, hogy ezeknek a részleteit kéne kidolgozni. Az egy izgalmas irány, ugye? Gondolom, ez elfogadható. Visszamondom, amit az Edith mondott. Hogy beszélt először is a színvonal, a tartalmi színvonalról. Ez egyik pont, mondta az Edith. A másik az elérés és hallgatottság témája, ami sokféle módon felmerült. Aztán a közösségélet és, és ennek, a, ennek a története, erről járjunk körbe. Aztán volt a civil szervezetek kapcsolata és itt a podcastokat is ide gondolta annak idején, a, a, amikor beszélt az edit, és a következő pont meg az adás minősége, ugye erről volt beszélt az edit, és ehhez tettem hozzá. Ez a, ez a javaslat az editnek, itt tartunk most, Ugye ez egy jó irány, ha ez elfogadható, hogy ennek a címén ezeket ki lehetne dolgozni, és erről el sem tulajdonképpen egyszerűbb lépéseket gondolni. Amikor arról beszélsz, például Feri, hogy mi. Bocsánat, bocsánat, hadd kérdezzek majd, mert amikor az edit mondta, is akartam kérdezni, de most megerősödött, hogy nem értem ezt a közösség, a középső pontot, András. A közösség is közösségi? Igen. Mert azon a beszélgetésen nem voltál, én hosszan fejtettem és megint hosszan beszéltem. Ugye ez a. Homo-úzion és a Homo-iúzion címén jelent meg, csak azért, hogy hagyd mondjak egy ilyet. Lényeg az, hogy a közösség ugye egy zárt ebben az értelemben, technikai értelemben, és arra lehet beszélni, hogy a civil rádió látogató műsorkészítői mindegyikének egy saját világa van, ahonnan érkezik, és egyáltalán a civil rádió megközelítésének az lenne a legizgalmasabb része. Most lehet, hogy röviden mondom, ezért nem leszek tiszta, de az a cél, hogy alapvetően nem abban gondolkodunk, hogy mi egy zárt közösségben gondolkodunk, hanem abban, hogy hogyan tudunk mások közösségeinek egyfajta terepet, plát, ö, platformot teremteni. Közösségi legyünk abban az értelemben, erről beszéltem én, de mindjárt az Bizony, mert nem erről beszéltünk, vagy erről is beszéltünk, de nem ez volt a lényege, hanem az, hogy ne a, a, a műsorainkban, ne a közösségekre, ne annyira a közösségekre helyezzük a hangsúlyt, mint most, hanem a közö, mindig a közösségi megoldások legyenek a közösségi van. Erről beszéltünk. Ez Ugye a szempont. ez egy nagyon-nagyon fontos. -nagyon az is jó, amit te mondasz, ez de a, mégis a magva ez volt. Így van. Egy, kettő. Ha már magaból szagadtam a szót. Amiket én itt elmondtam, amit én csomópontként érzékeltem, azt én nem most találtam ki, hanem a had beszélgetésből ez csapódott le bennem. Így most, így elengedett kézzel. És azt mondom, hogy ezekről biztos beszéltünk, és biztos hangsúlyosan voltak jelen. És nem is azt mondom, hogy most azonnal ehhez kezdjünk el kidolgozni mindenféle dolgokat. Nem. Én azt mondtam, hogy ez az öt vagy hat csomó pont látszódik, ezzel kapcsolatban sok minden elhangzott. Rendeljük az öt-hat csomó pont alá, mindegyik alá azt, ami elhangzott, ami már javaslat volt, ötlet volt. És aztán utána ránézhetünk és azt mondjuk, hogy hát ez nagyon szereinke vagy soványka, ide még valamit kéne találni. De én most nem akarok újat, én azt mondom, hogy az összegzéshez vagy legalábbis egy ilyen időközi összegzéshez jussunk el, amikor megnézzük, hogy mi jutott eddig eszünkbe. Ezekkel kapcsolatosan. Egy, egy kicsit rendezett állapotban, erre mondom én a csomó pontokat. Érthető, amiket vart jogok? Én bólintottam, és Jóskának adnám a szót. Jóska? Igen, én is érthetőnek gondolom, és azt még én hozzátennék, hogy ha ezt elfogadjuk, és számomra elfogadható bázisnak, mert tőle minden benne van, amit eddig tudtam, akit bárki kifogásolt, de az archívumot én hozzátenném, hogy ne feledjük el. Mert hogy, hogy én attól tartok, bár most én is egy kicsit mulasztottam, mert csak nagyon nagyon néztem át ezt az utolsó ajánlatot, amit ez a nem tudom én milyen rádió adott, most ez mindegy, de attól tartok, hogy, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem jó felé megyünk egy kicsit megint, de ezt, ha lesz egy olyan gyűlés, ahol személyesen lehet lé, részt venni archívum ügyben, arra én rászállnék egy fél napot. Akkor jövő héten hétfőn, gyere, jövő héten hétfőn. Jó lesz? Az a hétfő az annyira jó nekem, de tényleg Andrész, de komolyan. De most mit csináljak, ha jövő héten hétfőre tűztük ki ezt a beszélgetést, te vetetted föl, és jogos, és értelek téged, de ugye, a, a, a, tudod, ott tartunk most ez ügyben, hogy volt az a, nemzet, az a civil rádiók, tehát különböző közösségi rádióknak egy, egy, egy német nyelvű, ha úgy Tudom, tudom ott voltam, a, amikor ezt ismertették, uh -huh. okay. Már úgy, úgy, úgy virtuálisan voltam ott. Csak ezért gondolom, hogy rossz nyomon járunk, mert egy kicsit, csak egy pici, -pici két-három mondatot fogok mondani, hogy azt gondolom, hogy tök más, az anyagoknak az elhelyezése a felvőben, vagy vincsesztenen, vagy valami, és a megjelenítése a kedves hallgatónak. Mert a, a, tulajdonképpen az, hogy hol van fizikailag, az teljesen mindegy. Csak már legyen valahol. Tehát vegyünk egy tárhelyet, és öntsük fel az egészet a picsába, úgy, ahogy van, hogy ne vesszen kárba, ez a nulladik lépés. Ha ezt nem tesszük meg, mire végig tököljük az egészet, ha nem lesz archívó. Ezt higgyétek el, én a, a, egy pár műsoromat kompletté akartam tenni, hogy nekem legyen meg, és ezért visszanéztem, amióta újra rádiózom, tehát 16-tól a napjainkig. És kétségbejtő, hogy mennyi minden nincs meg a legfrissebbekből. Hát akkor hogy néznek ki azok a Winchesterek, amik 20 évesek? Jóska, annyira egyetértek veled, ez már öt szerkesztési ürésnek volt eddig a napiregye vissza, kell, mert, kell, de, mert hogy nem jutunk nem, tovább. Nem. Öten, ne haragudj András, ha öten veszünk egy-egy winchester a rádiónak, akkor nekem van ilyen protézisem, amivel simán át lehet küldeni egyik vinyóról a másikra, vagy betenni a gépbe, vagy én nem tudom. Tehát ez nem probléma, ez ezer nem forint, öt-hat winchester -ről. Jó, csak ezekben a beszélgetésben sajnos nem volt ott is engem most ilyen szempontból bármikor meg tudsz győzni, és bárki meg tud győzni. Hát Körülbelül 70 szer mondom el különféle embereknek, hogy biztonságba kéne tenni, és ott ne legyen vita. Vegyünk Pinchestert, vegyünk felhőtáráját, és rakjuk oda úgy, ahogy most van. Annyira egyetértek veled nekem, a 2012-től 15 télévő adás adáscsomag hiányzik. Én most a podcastokat rakom föl, é, én rakom föl, 250 felé halad most már a fölrakott régi műsorok száma, és ferrinek is ajánlok egyet, mert ugye a 2008-ban beszéltem a a, közö, hogy hívják, a 8 kerületi közösségi, tehát erről az átalakítása fazekasos diákokkal följöttem a podcastot. Fog neked tetszeni, a meghallgatod. Arról a világról szól, csak azért mondom. Sajnálom, egyetértek veled Jóska, de azért nehéz, mert ez a gondolnak nem tudom vele fűzni a másikra, aki más mond. Érted? Szóval ezeket össze kell valahogy kapcsolni. Brülled itt jön. Igen, én rohadtul nem értek az archívum Én sem De a Józska minden szavával egyetértek már, mint azzal, hogy hát ez egyszerűen nonszensz, hogy elvesztenek anyagok, tehát valahogyan archiválni kell az anyagokat. Amin el szoktunk akarni Józska, hogy ugye azért úgy kéne archiválni, nem egyszerűen, én szívesen veszek egy Winchester-t, akár holnap, ugye, hogy egyen legyünk. De ezzel a dolog nincs megoldva, meg a persze. kereshetőnek kell lenni igen, az, az anyagoknak. Az, másik, az, egy, az másik kérdés, eddig. igen, jó, Mert csak addig, ugye, addig, itt szoktunk elbukni. Én azt gondolom, hogy mindegy, most nem menjünk ebbe bele, van egy elgondolás, amit többször elmondtam, én a magam meg akarom csinálni ennek egy modelljét, és most már közel vagyok hozzá, mert összegyűjtöttem az kutyákból is az összeset, leszedettem a, a Youtube-ról, meg ami meg volt, meg volt és ha megkérdezném, ha volna kitől, is összeszedtem, és ezeket meg fogom csinálni, hogy látható legyen, hogy miről beszélek, mert úgy látszik, hogy vagy, vagy nem, ugyanazt a nyelvet beszéljük mondjuk az Ákossal, vagy akikkel, eddig beszéltem erről, a Gyurival szándékosan nem, bár szívem szerint nagyon beszélnék vele, de ő két kézzel húzza a kézikéket. És ahhoz nincs kedvem, hogy, hogy most győzködjek egy olyan embert, aki abstart ellene van a dolognak, és még egyetlen érvet nem hallottam, azon kívül, hogy sok pénz és sok munka. Igen, én is tudom, dolgoztunk föl kibaszott nagy adatbázisokat, a soros alapítvány összes évkönyvét, ezt halkan mondtam most, majd a rendszerváltás után hangosabban meg az összes cuccát ott van most is nálunk, tehát tudom, hogy ez mekkora munka, de megkerülhetetlen. Megkerülhetetlen. Joska, rabsz... Engem nem kell meggyőzni. Engem kell. Most csak az első lépés, bocsánat. Jó, de mit nem kell nem lépni éve. hozzá? Írjál le öt lépést. Vegyünk Winchester. Venni kell annyi winchester amennyit az, az Ákos Az még tudja, én, de... én máshogy rakd föl meg az Edith és az András is. Én jól tudok vásárolni, de nem teszek föl semmit, mert ott már nem, elakadok. Én, igen, nem erről van szó. Feru, arról van szó, hogy ott van az Ákos asztalán, jókában 8 Winchester, vagy nem tudom hány, amin vannak. És úgy ahogy van, át kell másolni még egyre. Semmit nem kell csinálni technikaiak. Kopi, és gyerünk, az egész anyag menjen át. át kell én, én a, a Jos, kettő. ne vesszen el egyetlen állomási, azt mondja a Joska, én ne vesszen el. el. És a az, az a helyzetén, abszolút nem érte. Nem soha, én mondom, én a 12-15 között rengeteg anyagom elveszett, teljesen egyetértek vele. Most nem mondjuk De mert nem, hogy azt jelenti, hogy ma ne jelent, el a műsorok. Ma ne vesztenek el a műsorok, azt mondja Joska. Holnap meg kéne oldani. Holnap után. Akkor döntsük el, hogy veszünk, nincs Én veszek egy Winchester-t. Jószka, nekem egy linket, hol vegyen meg a Winchester-t, jó? Lehet, hogy a, a... Jószka, a Jószka veszi meg is neki Ugye, a pénzt. Az, Ákos, az Ákossal muszáj beszélni, hogy mondja meg, hogy hány Winchester van, és mekkora kapacitásúak, mert akkor már fölöslegesen ne vegyünk Winchester-t. nem beszélnél az Ákossal? De, fölírom magadat. De egyébként... Létrej, te beszélj, mert én ilyesmiről nem tudok beszélni. Én tudok, én, meg, én... én csak vásárolni tudok. Én, én ingyen felajánlok egy kétterrás Winchester-t, ez egy jó. Nekem van egy többlet kétterrás winchester ez megoldás? Lehet, hogy az is ebből nem tudom, az Ákossal beszélek volna. És utána Jó. az Andrist hívjad, nekünk ne is róla. Tehát Jó nekem lehet. van egy kétterás Vince-Sterem, föl tudom ajánlani, kész. Hm? Rendben? Joska, ne volna beszélj az Ákossal. A nyertünk az Egyesült Államok Nagykövetségénél egy pályázatot, ma jött az értesítés, és szeptember 1-ig, azaz két napon belül. Egy, egy Ez elég jó, nagy dokumentációt az adott meg nem tudom, micsodákat kell e, küldeni. Tehát a, egy szerintem, éjtetem, a, jó, állap, szerintem az Ákos, a többieknek honos szerintem az, az Ákos ezért nincs itt most. Mennyit nyertünk, azt tudni, vagy még nem? E, majdnem 13 ezer dollár, 12.900 valahány dollár. Ennyi. Hát azt, azt hiszem 300-al kell szorozni, nem? Azt se tudom. Hát az 3,6 millió. Ugye? Ugye Körülbelül 300 forint körül. ig szeretnék, csak költsön 400? Na mindjárt kiszámolom egy másodperc, jó? 3 millió, Péter? Én szerintem 3 millió 600. Magyar szorozni. szorozni? Mondod, mennyit nyertünk? Mennyi az összeg dollárban? 13 ezer, mondjuk kerekítve. Tehát akkor ott könnyű? 300, az 13 ezer, az 000. 3 832 000. Igen, ja. fér fér. millió 832 ezer. Igen, majdnem. Mondjuk 3 millió. Uh -huh. yeah. Jó. Oké, és az Ákos ugye ezerrel dolgozik azon, hogy a dokumentációt be tudja küldeni amit kértek. Jó, tehát amit a Joska mondott, tényleg fontos, ne vessenek el az állományok, ez az legelső. Okay. De egyébként, a hagyd mondjam Joska neked, hogy majdnem mindenkiről, akiről beszélgetek, mindenki elmenti a saját állományát. Tehát mindenkinek megvan De, valahol. Jó, ezt én értem. De ez nem a megoldás, ez nem a megoldás, egyetértek veled, hogy azt mondom, hogy kármentésben arra van lehetőség, hogyha van egy vinceste. Most ezt jó, hogy mondod, mert a második lépés lehet az, hogy a hiányzó anyagokat így valahogy begyűjteni. Ez ők kell egy leltárt másolni. Másolni. Igen. igen. Fero, átmásolás, leltár, hiányok, amit lehet bepótolni. Mondtam amit. az elején, hogy majd néhány lépést nem akartál, már négyet mondtál. Azért meg, mert amíg nincs még egy adag Winchester, hova ja. el van ja. mentve. A, a Winchesterre re ráöntetjük. Most így már tudjuk, Józsikám. Oké, okay, menjünk tovább, mert besetétedik, és nem mentem a napfénybe. 20 hát, te... perc múlva lemegy a nap. Ajaj! Ajaj! Én is nyugtalan vagyok. Akkor mi a következő? Mert egyébként én, azt mondta, én, mondjak... Én azt az, az csak még annyit hadd mondjak, nem akarok erősödni, de hogy, hogyha egy valamit összeállítunk, és azokkal kapcsolatba akarjuk hozni, akik nem vettek részt ebben a, a számosan akkor szerintem egy pár ilyen struktúrára vonatkozó dolgot kell mondani, és én ezt, én ezt nagyon fontosnak gondolom, amit az elején elmondtam, most már nem fogom megismételni, hogy mi alapvetően egy milyen szervezet vagyunk, és itt két, két orientáció van, és a két orientációban már, mint a műhelyek és a, a folyamatos adás, vagy a alkalmi badások, tehát a hogy ezeknek kellene ezeket a alábontásokat, amiket az Edith is mondott szerintem. Tehát, hogy, hogy, hogy legyen egy víziója annak, hogy mi, mi azért egy műsorkészítő szervezet vagyunk, aki rádió is, meg. Na jó, csak én ezt fontosnak gondolom, lehet, hogy evidencia szerintetek, szerintem egy csomó mindent világosabbá tehet. Feri, ezt is egyszerűsítsük, nevezzük ezt rádiónak, jó? És nem készítőnek, mert itt a csapda. Ebben az értelme itt már mi fel lehet lazítani. Nekem az, az igazság, az a fontos téli is, amikor szerkeségről beszélünk, is a legfontosabb, hogy úgy kell működni, mintha rádió lennénk. Online rádió vagyunk. És ebbe az értelme, amikor arról beszélünk, hogy hányan hallgatnak, akkor az online rádióhoz hozzá kell számolni azt is, hogy többször meghallgathatnak. Amikor a hallgatottságról beszélünk, van a streamben hallgatottság, amikor adás közben hallgatnak, és egy csomó hallgatottságot hozzá kell számolni podcast miatt, ismétlés miatt, és egyebek miatt, amit másodszor, harmadszor szabadon hallgathatnak. És ezért van szükség a platformra is, ami azt jelenti, hogy az őrkutyákat, vagy a kapocsot, vagy tök mindegy más, máskor is meghallgathatják szabadon, amikor van módjuk. És a, a, a, a online ez a lényeg, jó? Én úgy kezdtem, hogy civil Rádió, az egy műsor készítő szervezet. A az első műsor rádió. Na jó, oké, mi van még? Uh -huh. Nekem nincs. Mi a ilyen a következő lépés? Kellene egy összefoglaló eszenciát, és azt még lehet, hogy egy kicsit, ha egymásnak küldenénk, meg lehetne nézni, hogy mi, mi kerüljön bele, mi az, ami túl részletes, de, de egy talán három oldalnál nem hosszabb összesített leírásba, a kellene, hogy, hogy beavatuljanak, és hogy meg kéne nyitni azokat a kapukat, ahova érdemes hozzászólni a, a társainknak. Oké, okay, csinálunk egy három oldalas összefoglalót. Edith, csak kapcsold belé, Mi? szíves. Ja. Még jó, hogy nem hallottátok, amit mondtak. Uh, tehát ne írjunk. Uh, uh, Újabb összefoglalót, tehát én azért mondom, hogy már eleve egy rendezett összefoglalót írjunk. Szóval ne egy ilyen elbeszélő költeménybe ja, hanem egy ilyen nagyon, nem tudom, én, egy rendezett valami, amit, amire azt tudjuk mondani, erre mondom én ezt az öt vagy hat vagy nem te akárhány szempontot, Igen. amit a peri szempontjai alá lehet osztani, akár ugye egy ilyet kéne készíteni. Ugye? Mik voltak a csomópontok? Milyen javaslatok hangzottak el ezzel kapcsolatban? Erről már lehet beszélgetni, meg vitatkozni, meg hozzászólni is akár. Ugye? Yeah. Bár én nem erre számítok, hanem arra, hogy ha ezeket összerakjuk a saját magunknak, akkor két ponthoz, két alpontocskához hozzányúlunk és azt mondjuk, hogy ebben lépünk. Jó. Ér? Akkor, ezt akkor ennek lesz egy felvétele most, az, az, aki megcsinálja, oda tudom adni a felvételt, vagy én csinálom meg, ez egy változat. Másik pedig, akkor, akkor elkészül ez a három oldalost konkrét, amit te mondasz erre a sarokpontokra, vagy egyebekre, arra találkozunk egy fésűre, tehát egy, egy összefésülésre. De küld el, küld el írásba, megnézzük. Micsodát? Ezt a, ezt a mai felvételt? Nem, nem, nem. Azt a három oldalt, amit most mondtál, hogy összeszerkezteszek mm -hmm. Vagy az én azt mondom, nem, én azt mondom, hogy az előző öt beszélgetésnek ezt a kivonatos ilyen mit amiben csak az elhangzott, legfontosabb javaslatok vannak benne, azt kell összeállítani. Mind az ötnek a kezünkbe kell lenni. Nem elbeszélő közleménynek, hanem egy ilyen kibonatnak. kivonatnak. Uh -huh. ja? Szerintem. Hát, hát először segítség. Én, én, én, én köszönöm szépen, én már nem akarok elbeszélő költeményt olvasni, és senkit nem is érdekel, azt kell, hogy mondjam. Aki, fogják aki, aki benne volt, meg aki nem ez volt. Én. Na, én igen. Igen. Kettő, nem ilyen módon készültek, mindegyikén másféle. A harmadik mondanám, a Gyuri nem is csinálta meg a maga részét, mondanám ezt. Úgyhogy hogy ennyi. Uh -huh. Úgyhogy, amit mondasz ez az ügyben, azért nehéz, mert nem egyforma szempont szerint készültek az összefoglalók. Uh -huh. Az azért sajnálatos, mert egyébként megegyeztünk abban, hogy mit csinálunk. Uh -huh. hm? Oké. Okay. Tehát... Tudom, bocs, csak ezt mondom. Tehát, most nem a kénye... interpretációkat kértünk. Persze. Mert é... az már, ugye azt is lehet, de az már a hozzászólás része. Oké. Okay. Nos. Az enyém megvan, tehát ezt megkapjátok, csak mondom, én kommentáltam, én rosszul csináltam, emiatt aztán volt a kommunikáció zavaraink a legelején, az meg is van. De azok megvannak azok a nyulak, de azokat meg kívülről tudjátok, hogy mi volt. Úgyhogy nekem ez a, az volt akkor az elakadás ebben a beszélgetésünkben. Az enyém az megvan. A Péteri megvan, a Tied Edit megvan, ez három van meg, az ötből. Uh -huh. A maival együtt Vagy majd hatal, egyet nem tudom. Ki volt még, aki csinálta? Ennyi volt. Több ember nem csinálta. Ugye? Én azt tudom mondani, hogy az, amit a te javaslatként leírtál, az is jó három mondatban, de az, az tartalmaz azt, amit az előbb te mondtál, Edith. Tehát te azt mondod, hogy hatot vontál ki, és ez a te letisztult summád, akkor az bocsánat, de tartalmaz azokat, amiről beszélünk, nem? Jó, hát uh, én mindenre nyitott vagyok. ha, ha, ha... Te úgy gondolod, Annas, akkor valakinek meg kell csinálni. Én úgy nem tudom megcsinálni. Tehát Hogy Abban úgy? tudok segíteni, hogyha megkapom az öt ö, rohadtul visszhangzok. É. Jó? Tehát, hogyha abban tudnék segíteni, hogyha mind az ötnek meg lenne ez a kivonata, nem az interpretációja, mert az utána kivonata, akkor Tudnék -e egy rendezett anyagot szerkeszteni belőle. Egy ilyen epikus jellegű összegzést hát annak kell csinálni, aki meg ehhez ér. Lehet csinálni ilyet, de ahhoz én majd csak hozzászólok. Akkor én azt javaslom, én elküldöm neked a magamét. A Péterét is megküldöm, a Péter is írásban elküldte nekem, tehát azt is el tudom küldeni. A tiedé megvan, és esetleg azt el tudom hogy nem tudom mennyi időm, vagy hogy tudom ezt megoldani, majd amit a Gyurina kellett volna megcsinálni, pár napon belül megcsinálom. Átolvasom és megteszem. Én egy, egy valamit a ben. Ilyen a Gyurié? Nem, az, az, az volt az érdekes, amikor az a két pólust megfogalmazta, azt követően történt ez a beszélgetés, és azért érdekes, mert rengeteg olyan virágszál volt, amit aztán elhagytunk, mert mentünk egy irányba, szűkültünk befelé, és azért gondoltam, hogy ott érdekes lenne az, ami ott megjelenik, de akkor ezt megnézem. Értem, amit te mondasz, Feri, csak azért volt érdekes az a dolog, mert túl voltunk ezen a mi két Nem volt, most majd ha akarja, ha nem, akkor nem lesz? Jó. Okay, András, ezt a... nekem ne küld el, illetve elküldtetet szívesen elolvasom vagy újra elolvasom, de még egyszer mondom, hogyha nem értető, hogy én máshogy tudok dolgozni, illetve más tartok most megfelelőnek, hogy vagy adekvátnak ehhez a helyzethez vagy ehhez a stádiumhoz, amiben most vagyunk. Értem. Érted? Jó. De nem nem akarok interpretációkat újra olvasni. Nem az kell, hanem a javaslatok kellenek belőle. Jó. Csak a javaslatok. Meg csomó pontok. Jó, de ezt hogy jussunk el hozzá? Az az én kérdésem. Mert az a megoldás, hogy ezt valakinek össze kell szedni a javaslatokat. Ugye ez jó? Egyetértek nekem, nincs vele bajom. Jó. Hát akik vállalták. Akik vállalták én az enyémből átküldöm neked, azt mondom, hogy ezt megcsinálom akkor a Gyurijét, és ne legyen ezzel probléma, meg át kell nézni, a Péter olyan-e, hogy tele van a javaslatokkal. át kéne vizsgálnunk, Péter, ha meg tudjuk ezt csinálni, és ez így elfogadható, elküldjük neked, vagy jó jön Most hozzá? Most ugye nem Péter fontos rám tolni a dolgot. Nem, nem akkor, magam, akkor magamra veszem, ki veszi még más. Én, én szívesen beszállok András mellé, tehát hogy dolgozzunk össze ebben a dologban. Jó. Jó? Jó. De akkor javaslatokat összekö.. Nem, nem akarom teljesen kihúzni magamat belőle, érted? De... Jó. Jó, akkor a javaslatokban a kecsom. Ketchup... Jó. Az látszik, hogy én más logika mentén gondolkodom, Le... és amilyen öreg vagyok és megrögzött, már nehezen tudok más logikát. Hát ez így van, hát most mit Figyelj, Edith, nekem, nekem édes gondot. mindegy, hogy kinek a logikája mellé taportcsolódunk. Te voltál egy teljes értékű javaslattevő ezzel a csomóponttal, én ezt elfogadom. Nekem ezzel semmi gondom, bárkinek a javaslatát szívesen elfogadom, nincs ezzel gond akkor az legyen a szervezőerő, nekem ezzel is rendben van. Annak a hat csomópontnak megfelelően a javaslatokat kell egymás mellé rakni. Akkor ahhoz kérem szépen akkor a Tiedét, a Péterét, megnézem a Gyuriét és az enyémet, és annak a hat szempontnak, ha megfelelően készítek valamit. Így elfogadható? Az, most az már hét, mert az archívumot a Jóska önállónak javasolja. Én azt ugye beleértettem az elérés, hallgatottság, növelése témakörbe de annyira fontos, hogy tényleg lehetne az egy teljesen önálló. Hát, tehát azzal már hét. Majd akkor ezt megnézzük. Akkor jó, ha tehát lényeg, hogy legyen benne az is, ugye, mint önálló szempont. Hogy ez most önálló csoport pont vagy része valaminek, ezért a Jóska nem fog megsértődni. Csak a lényeg, hogy legyen benne a leghangsúlyosabbként. így van. Nem szabad, hogy elszálljon. Ez így elfogadható? Kérdezem én. Igen. Akkor én fogok azon dolgozni, nem tudom mikor leszek kész. Tehát azt nem tudom megmondani, hogy ez most jövő héten, mert elég sok dolgom van. Oké? Okay? Oké. Okay. Jó. Akkor nincs határidő. Szerintem, amikor valamilyen állapotban van, akkor írj egy körlevelet, hogy, hogy egy, de hát eleve lehet, hogy elkények, hogy valamikor három hét majd, nem tudom, amikor, vár én akkor pont Andalúziában leszek. Jaj, ah, szegényként. Ilyen sósvizes úszás közben a víz alatt ráttak gondolom. Jaj, szegényként. Én nagyon sajnálom. Ezek szerint, ezek szerint a Marinak sikerült átjutni. Igen, szómaton kiment, igen. Mm -hmm. Az jó. jó. Jó van, Feri, jó, rendben van. Akkor maradjunk ennyiben. Jó? De András, András ma már halára ízélgattalak téged, már bocsánat, de tudom, hogy nem bántod meg, vagy, nem sír, vagy legalábbis nem mutatod. Én szívesen beszállok mellé, tehát segítek. Jó? Tehát, hogy ne legyél ebben a dologban tök egyedül, tehát én szívesen. Aztán majd én leginkább én egyelni fogok. Jó. Jó. Tudod, mivel segíthetnél? Hogy szikárab legyen. Akarsz segíteni? Az egyenléstől én azért szoktam tartani, ha a Vicei Péter egyenléseire gondolok az én. Tudod, mivel segíthetnél, Edith? Edith, azon az segíthetnél, ha a Gyuri részét megcsinálod akkor ha megtennéd, hogy azt a linket átküldöm, én azt megcsinálom. Azzal nekem segítesz, és akkor én megcsinálom jó. a többit, jó? jó? Rendben? És akkor ezzel segítesz. Én segíteti. azt megcsinálom, küld át a linket. Mert a Gyuri nem most nem séssről nem tud bekapcsolódni, akkor legyen ez jó. így, jó? Rendben van. Oké. Okay. Okay. És ja, akkor... Nem, e, nincs nincs Gyurival, nem beteg vagy... Nem, hanem nincsenek berendezései, most egyetlen képpel se tud bekapcsolódni, semmi gond. Na csak, a művőknek nincs berendezése? Hát előfordul. Előholjna persze. Erre jöv egy jó egy jó kis postaganagú. Uh -huh. És még egyet Hagy mondjak a legvégén, mert a Gyuri készítette a Hallgassuk újra összefoglalót. És most azt mondta, és egy teljesen jogos, és most megnéztem az archívumot, tényleg nincsenek jó állapotban a műsoraink. Tényleg. Tehát az összes. A szerkesztőségi munka egyik legnagyobb baja, hogy a nem stabilok a műsorok. Elképesztően nem állunk jól. Tehát az a helyzet, Igen, hogy, hogy vannak Igen. műsorok, amikor nem tartódik, meg elindul a szignális utána én dollyról hallgatok. Ami természetesen nem a műsor része, hanem a bekapcsolódó zenei anyag része. Vannak olyan műsorok, amik már 5 öt ismétlődnek. Vannak nagyon, hogy is mondjam, hogy mondtad, a slamposan elkészült műsorok. Tehát valószínű, hogy a műsorok egy része tényleg nagyon jó, és nagyon-nagyon klassz műsoraink vannak, és vannak műsorok, amik ilyen kezdemény állapotban vannak. Van olyan műsorunk, például a Pambazuk, akit nagyon erősíteni kell, ők kezdők. Nekik meg kell azt tanítani, hogy hogyan lehet például jól adagolni a szöveg- és zenei arányokat, hogyan lehet szerkeszteni azt a dolgot, amit ők nagyon klasszul csinálnak, az afrikai műsorról beszélek. Tehát nagyon sokféle áltozat, változat van. Van, aki csak egyszerűen abba hagyta. Egy rövidebb, hosszabb időre, és nem is szólt. Tehát nagyon-nagyon nem stabilak most a műsoraink ebben az értelemben. A műsorkészítőink nem stabilak. Há, hát most ebben nyilván a műsorkészítők nem stabilak, amiből a, a műsorok maguk nem kiszámíthatóak. Ezért elképesztő fontos, és a szerkesztőségében tök egyedül van, hogy nehezen tudom egyenként megerősíteni a Herbert Verától, a, a Tózzóig a szereplőket. Jó, de hát ez már 27-szer a Lákost kértük, mindig mondta, hogy jó, majd szerintem ki kellene venni az Lákost ezt valakinek. Nekik én az egyik hétnek esnék, valakinek a másik hétnek is, összeegyeztem, hogy mi nem volt, mi volt. Én is, amikor a, a, a Hallgassuk újrat kerestem, alig találtam friss műsorot. Én egyébként egy meggondolatlan feladatot adtam annak idején a Márkus Mártérnek, hogy minden hétfő reggel a múlt hét elkészült műsorait foglalja össze, hogy melyik megtörtént. De azért mondom, ez nem megoldható, mert ugye azt lehet, mondom, hogy hétfő reggel legyen meg, hogy akkor szerkesztőségén tudunk lehet, beszélni. Hát, hogy ezt a Gábornak lehetne, aki, uh -huh. aki békés megyében van, mert onnan ő ezt meg tudja, és ő egy precízebb pasinak tűnt számomra. Legalább lenne feladat. Én a gábor azért javasoltam, hogy a Bézs Rádióhoz készülő műsorokat egyengesse, mert ugye értelmes fiú, és ezen a címmel az 55 percre le tudja szűkíteni azokat a műsorokat, amiket. Le... Nem, ő akkor, jó, Értem, értem. Figyám. két ember aki egyik az egyik hetet, másik a másik végig végig leírja. Szóval szűk szűk a keresztmecet, ezt akarom mondani. Ezen a szinten este Én meg hogy nekem. Jó este Ja, Jó este nekem. Jó még a napos este Jó van. Viszont, nem, gyönyörű... Nem, nem van, van időd, Viszont van. gyönyörű helyre mész Andalúziába, és majd ott bepótolod, jó? Ez az még sokára lesz. A akkor... közsi biciklizált, aztán egyet kocintunk valamit. Rendben. Rendben. Először kiheverem a múlszerdai biciklizést, de aztán szívesen... Jó. Hol jártál Jószka? Hát Csobánkán, csak a, a hegyen hegy vörgyen. Oszkonyinál volt a színházas társaság, mert éppen itt hangult a kenyából a hmm. Gáborék, az öccséjék, és akkor ott voltunk egy pára. Jó. Akkor ennyi, jó. Jövő héten hétfőn ettől még lesz szerkesztőségi számoljatok, többiek, akik vagytok. És azokat a részeket, ami itt is megjelen, de operatív, azt hozzuk elő, és próbáljuk kiharcolni a fiúkból. Az jelenléti lesz, enchuligum bite. Tehát jelenléti szerkesztőség lesz, bemegyünk, Feri szeretete látnánk. Mert jó így online téged látni, de a szakálladat nem lehet meghúzni, úgyhogy nem jó. Nagyon jó vagyok, élőben, nagyon jó. Jó, akkor várom mindenkit szeretete. Jóska, megértem, hogy nem tudsz hétfőn jönni, Jóska, nem tudok mit mondani. Ja, nem, én most nem hábor, nem szórakozom. Uh -huh. Oda képzelünk, jó lenne, és teljesen igazad van, jó lenne, ha legalább online be tudnál csatlakozni és hozzászólhatnál. Én ezt egyetértek ezzel. Már csak a ha az ember is, az hát, is. Persze, persze. És erre megmondom, és szinte föltettem a kezemet, mert föltettem én is ezt a javaslatot többször is, de hát nagyon nem tudjuk megoldani. Nem tudjuk meg. Gyenge ott egyébként a izé, a jel is. Azt mondom, hogy ha bentről például laptopozom, akkor mindig leáll a hang, mert ugye szűk a sáv, a jelszélesség, most nem akarom fejtegetni. Ezért aztán éppen csak kevesebb dolog. Ha azt kivisszük az udvarra, az a jel már sehol sincs. Tehát az nagyon messze van, ez nem jó. Úgyhogy... Ott más bajok is vannak emiatt. Úgyhogy köszönöm szépen, nem tudom, van-e amiről még jó dologról tudunk-e beszélni? Egy jó elem látok el még este. Ja. Jó, hát figyelj, Feri rám ne neheztel, jó. Meg azt mondom, hogy is megkapod a földi örömöt, ha elmész ki. Főleg, ha elmész Kordobába, akkor meg külön még nézd meg a nagy mecsetet, hogy megvan emel az nekem a kedvencem. Úgyhogy, úgyhogy... Én viszont azt terjesztem, hogy a Péter Piperi Gibraltárra megy. Hogy... Nincs oda messze, nincs oda messze már. Jó. Nincs onnan nagyon messze, Andalúzia sarkába van Gibraltár gyakorlatilag, úgyhogy ott van. Ó, biztosan megyek is megyek. Jó, mindenki érezzel jól magát, és szorítson nekem, hogy a, ne bontsák le előbb a házat, még nem kapok egy másik lakásszó, csak azért mondom, ez Minden egy jó. Tessék, hát azért nem tudok csütörtökön rádiózni, mert első közgyűlés lesz, amikor a ház lebontásáról kollektív döntés lesz, és ilyen módon keres mindenféle lakásmegoldásokról kezdünk tárgyalni a vásárló eladókkal, vagy a vevőkkel egész pontosan, úgyhogy egy ilyen prózai történet van ehhez képest. Úgyhogy hogy Kapsz pénzt és egy Hát vagy én azért csatázom, hogy ne vegyek, hanem vegyek nekem. Szóval akkor ne kelljen Igen. már emiatt, emiatt erőfeszítést csinálni, hogy akkor ilyen a meghúzódjak a Páros napokon a Pestét, Pálatlanokon, a, a, a Budai oldalon a híd alatt, szóval ezt nem akarom. Tehát azt szeretném, hogyha nekem lakást kerítenének, addig nem megyek el. A Budai oldal az elegánsabb, tehát ki kell... Jó, de a Pesti oldalon viszont a Budai -e? <gül> <gül> <gül> <gül> Ez az, ez az. Ez az azt sem mindegy, hogy milyen a vízió, így van. <gül> Azáskám, szóval... ha nagyon megszorulsz, van egy üres szobám. Köszönöm szépen, jó. köszönöm szépen. Nem, szívesen megyek hozzád, félre ne is, ráadásul, amikor vendégül láttál, de ugye nem haragszol, hogy ne, megoldást keresek, jó? Képszel egy kicsit problémában. Így van, és hát most éppen szanálok, csomagolok könyveket, szóval nem egy földi jó. Mm -hmm. Na. Ehhez, ezzel kapcsolatban vannak jó tanácsai, majd külön átadom. Rendben, én köszönöm ér, szépen. Ember sokszor költöztem életem során. Hát, egyik sem öröm megmondom, hogy újra kezdünk. Ez egy új világ, amikor az ember új helyre költözik. Igen, de hogy, hogy kell csomagolni, azt én nagyon tudom K már. Köszönöm, veszem is. Jó, mindenki érezzel jól magát, és jó vacsorát mindenkinek, és följön. szia, szia-szia-szia.